Ba, iegun hon, beazain ba, be eta irunen lantegia bituen Kafe Enterpresa Gipuzkuarrak punta-puntako trenak Eko izten bitu gaur egun e, Esta nola nahiko empresa, idei abaten egiteko E, joan den urtean mila irureun milun eurotik gorako negozio volumena e, lortu baitzuen. Joan den azaruan bertan Filipenetako Manilako metroaren trenak ekoizteko kontratua lortu zuen, berreunda hogeita bost milun euroren truke. Eta gaur egun metro, tren, izan tranbia, linea ezberdinetarako trenen karguak dituzte, Estocolmo, Seattle, Kansas, Argel, ebotazzelanda berrirako e, besteak beste. Baina punta-puntako trenak ekoiztera llegatu badaire, garaibatean amiantua baliatu izan zuten, ekoizpen prozesuan, eta hamarkada da luzetan material kutxako lanean aritu izan diren hamarka langilebira hogeita hamar edo berrogei urteren buruan gaixotu eta hil ere egin direnak. Baina diruko purua handiak mugituta ere ikusten ikustenangozutenez kafek muzin egiten die kalte ordainak ordaintzeari. Joanden astean asan Jose Felix Vázquez Irungo langilei bateek Donostiko epaite gira jobehar izan du. Lanerako ezintasuna absolutua eman dio Espainiako gizarte segurantzak baita eritasuna amiantuarekin lane egiteagatik sort Hortu dela itortu ere, baina kaf enpresak muzinegin eta langileak azkenik hau zuibietara jo behar izan duela esplikatutigu irungo kaf lantegiko lab sindikatuko Unai Mirandak. Bai, horrela, e, berrogei urte kasten irunen lanean paso ondoren, ba, bueno, hartu zen e, gaixotasunen ondorioz, e, gizatezeko entzakon hartu adio ezindasun absolutu hori, bai. baina e, gaixotasuna pairatzeaz gain eta berak eta bere familiak orizun gain, ba, okerrena da, ba, epaite egiten boltak ebili behar dutela, dagokiena jasotzeko ez da. Eta lehenko kasua, hundur izan izun dutela, ea zainen hogeita e, mairu pertsona dira, gildakoak e, izan dira kamienta da lan egiteagatik, Irunen kasu bat izan dugu heriotza e, izant lana eta beste bigarren kasu hau ba e, bueno e, azaldudana gaixo dago bera eta eta bain borrozoretan hasiko da Beha Behas lantegia hundiagoa denez ba gehiago dira han dena bela ez da kaf lantegia miantua gaixo dutakoen iturri bakarra ez pentsa Zentzu horretan sindikatu eta kaltetuen elkarteek kalte, kalte ordainen funtsa legea onar dezala galdegina dioteia da, eh, Espainiako gobernuari. Bai, iazko urtean ere bai onartu da eh, Madrideko Parlamentuan, Kongresuan onartuta dago oh, konpetitazio funtsa sortzeko, baina egia da, la, bueno, hauek luze egotzen dutela tranite hauek eta ez da oraindik eh, gauzatu. Beraz, eh, ere gauzatu ez dan, eh, afektatu guztiek, aurkitzen dira epaiteketara jobeharrean, bearrean eh, dagokiena kobratzeko.